Ni lyssnar till Agendasättarna. Jag heter Anders Sedhamra och det här är en podd om företrädligtvis sportmediefolk men jag utesluter inte att personer från andra skrån gästar podden i framtiden. Vi får se vad som sker med det där. Intervjuobjekt nummer 10 för det här är podd nummer 10 i sammanhanget. Han heter Fredrik Pavlidis och han är chefredaktör för svenskafans.com. Vi träffades i en källare på Nybrogatan i Stockholm och jag hör nu i efterhand att det är lite mobilstörningar. Jag vet faktiskt inte riktigt varför det där har skett. Ingen av oss fick sms eller svarade på samtal under samtalet. Men eh, icke desto mindre så hör man lite mobilstörningsljud. Jag ber om ursäkt för det där har överseende eh, de få sekunderna som det där stör vårt samtal. Vi pratade bland annat om supporterskapet på svenskafans.com och hur det tar sig Uttryck. Vi talade om eventuella problem i att hålla på Chelsea och vara en objektiv journalist som Fredrik Pavlidis ämnar vara samt hur det egentligen står till med den grekiska fotbollen Fredrik har påbrå från Grekland så det var intressant att beröra även det. Jag uppmanar som vanligt att mejla mig. Det gör ni på agendasattana 1 eller via Twitter där heter jag Anders Sedham. Du kom gärna med förslag på gäster framöver. Vad som kan bli bättre i podden. Vad ni tycker är helt okej okay och vad jag i övrigt kan göra för att eh, få till den här podcasten så bra jag bara kan. Med stor hjälp av er lyssnare. Förhoppningsvis. Jag vill tacka Samuel González, Jon Witt, Aron Wahlgren och Torbjörn Vejnesjö. där är sen gammalt började bli lite uttjatat. Men det där är människor som är otroligt viktiga för den här poddens överlevnad. Stort tack till alla fyra. Så, nu ska vi inte spilla mer tid. Det är dags att lyssna på svenskafans.coms chefredaktör. Alltså Han heter Fredrik Pavlidis. Varsågoda. Härligt. Då säger vi, eller podden hälsar Fredrik Pavlidis välkommen. Tackar. Jag brukar ju låta gästerna få presentera sig själva, det vill säga vilken yrkesroll de, de befinner sig i. Hur låter det när du gör det? Ja, nu har jag ju skaffat mig en sån här tjusig titel som chefredaktör. Som det låter som man ska kunna en massa och vara duktig och bossa och så vidare. Men jag... Ja. Jag eh, har bara den titeln, och är en, en i ett lag på Svenska Fans alltså. Hur många är ni i det styrande laget skulle du säga? Vi är eh, fem stycken i centralredaktionen, det är jag och fyra stycken andra redaktörer i centralredaktionen. Och sen så är det en myriad av andra människor som, är, som jobbar inom Svenska Fans. Mm. Vi återkommer till uppbyggnaden av Svenska Fän senare. Du har ju gjort en rad andra saker innan detta. Du har varit på massa olika medieföretag. Kan du inte ta oss igenom det där lite kort, vart du har befunnit dig som yrkesverksam? Ja, jag var ju på Eurosport under några år som pressansvarig och jag jobbade, kommenterade lite. Det hände att jag kastades in i sådana här grej som fick göra någon. Och var nog landhockey i Pakistan. Pakistan-Indien, där hälften av spelarna då heter Singh i, i... Det är en kanonmatch för övrigt. Ja, precis. Det är en fascinerande upplevelse i alla fall. Jag gjorde lite, kommenterade lite och läste nyheter där också. Nyheter har jag läst på andra ställen, bland annat TV3 då, där jag var nyhetsankare och redaktör på deras update. Det var på den tiden de började bli lite seriösare i nyhetsförmedlingen. Dessförinnan och därefter också, så har jag varit på, på Dagens Nyheter. Först på sporten och sedan på webben. Och eh, sen senast innan jag på heltid började här med Svenska Fans så var jag halvtid borta på, på SVT där jag jobbade med en fotbollsblogg. Och jobbade lite på webb och eh, lite i, i tv också. Hur kom du till den här positionen? Var, vilken är din bakgrund? Du, du har pluggat på olika ställen förstår jag. Ja. Ah. Jag har väldigt lite med svenska fans att göra dock, men, men jag, jag har pluggat statsvetenskap och eh, lite sånt flummar omkring som eh, många andra utan, något, utan någon eh, kompass eller någonting och läsa sådana här ämnen som statsvetenskap, mellan östernkunskap och nationalekonomi visst inte vad det skulle bli men sen så trillade jag över journalistiken eh, efter att jag hade varit ute på en, på en av mina många Chelsea-resor och skrev någonting för Skånska Dagbladet. De tyckte inte det passade i deras tidning men de lät mig... Gå vid sidan av och så blev jag där och sen insåg jag att det här var ju band och sen så började jag läsa till journalist. Så att där tog den just utbildningsmässigt så kom jag därifrån då men själva Svenska fansandet kommer säga att jag skrev en gång på sidor på Svenska fans, framförallt tjänstredaktionen och centralredaktionen här plockar till Som chefredaktör efter Nätterblad vill man ha någon som hade rötter i Svenska fans. Mm. Um, du tog över det här i september va? Ja. Vet du vilka aspiranter du slog för att få jobbet? Inte de lekaste faktiskt. Vet du om ni var många om, om tjänsten? Uh, jag vet att det var tre som talades om i, i slutändan. Men uh, nej, ja, du är det var inte något ny... att berätta för mig. Du är inte nyfiken på vilka? Uh, Nej, jo det är klart att jag blir nyfiken nu, nu när du ställer frågan som om du visste så blir jag ju nyfiken. Men nej jag har inte, jag har inte reflekterat så mycket över det tidigare, jag, jag har bara liksom varit fantastiskt glad att, att bli utvald av, av en grupp människor på, på det sättet så att, mm. Mm. Vilken tycker du är Svenska Fans största tillgång? Ja, det, är, det är ju ju tyst det är ju det som gör det så unikt. Det forum och det här som Anders Netterblad om alla bilder för tolv år sedan, det, det, det är väldigt speciellt, det är en väldigt speciell miljö så att det är helt hållets supportrarna, definitivt. Mm. vad Du nämner att Netterblad har ju såklart byggt upp det här på ett jättebra sätt, mm. vad vill du förändra jämfört med vad han har lagt grunden till? Ja, det, det är inte att jag vill förändra det han lagt grunden till, men ja, det är klart att man vill förnya och förädla vissa delar. Jag kan känna att jag vill ännu starkare markera vår support i närvaro. Det handlar ju mycket om att miljön omkring oss har förändrats, både den massmediala miljön och sportmiljön, teknikmiljön och det ställer ju nya krav. Anders var ju väldigt driven när det gällde teknikfrågor exempelvis fruktansvärt duktig på, på liksom att driva sajten framåt på det sättet. Jag vill också bredda ämnena lite att vi ska se till att liksom ha en stark, stark support i närvaro. Att vi inte går bort oss någonstans. Det är så många som försöker nu spela på det här, här support-kortet helt enkelt. Alla, alla tv-grejer man gör nu för tiden, ska, då ska man till något, till där fansen är. Och alla ska snacka om hur fansen tycker och så vidare. Vi vill att fansen ska tycka hos oss så som man har gjort i alla år. Vi är verkligen markera den biten också att vi, att vi står dem nära att de känner det också mm. när jag hade David Fjell som gäst så sa han att jag tycker inte att eller så här var det. jag ställde frågan hur tycker du att fan tv eller svenska fans är en maktfaktor i svensk journalistik och då sa han, jag är inte säker på att vi är det nej det tror jag inte att vi är, de andra större mediehusen bryr sig inte så mycket om oss vad är din take på det? Eh, jag hå håller delvis med samtidigt kan jag ju Definitivt se att, att vår, det sätt som, det var ju David och Micke och alla de här som satte igång med FanTV. De programmen är ju något som jag tycker man ser en del av i andra program. Det är ju många andra som kör den här typen av webb-tv som ju har utvecklats, det är inte vi som satte igång det. Men det konceptet som har funnits här har ju blivit ganska populärt med den typen av studieprogram. Och man diskuterar ämnen på ett sätt som har, har gjorts här också, som jag tycker man kan se att folk har hittat lite delvis inspiration här i alla fall. Det är ganska övertygad om, och det, vilket är, är, är kul precis som vi hittar inspiration hos andra så att helt bortanför den, den världen är vi inte. Speciellt inte idag tror jag när, när, när hela det här supportperspektivet har blivit allt viktigare. Mm. Du kommer ju närmast från SVT. Du kan väl göra en ganska intressant jämförelse mellan Svenska Fans Universumet och SVT. Vad, vad vill du peka på då som de absolut största skillnaderna? Det finns ju uppenbara skillnader naturligtvis. Men har du något intressant perspektiv som du kan anlägga på det där? Det mest objektiva vi har mot det kanske mest objektiva vi har. Mm. Ja, det, det, så är det ju väldigt mycket. Man, man, alltså, det, blir, det är ju en helt annan utgångspunkt till att börja med. Med, med SVT som ska söka sig till, till en helt annan och mycket bredare publik. Det här är ju en väldigt, väldigt eh, smal publik som, som svenska fans närmar sig och, och det blir det ju olika sätt man anammar eh, någonting. Både, och det här också givetvis att, att vi, vi kan ju behålla den här subjektiva delen i hur vi rapporterar saker, hur vi tar upp saker. Vi har mycket starkare åsikter på det sättet också. Så att det blir väldigt markant i, i, i det vi gör och i det vi skriver. Nu tänker jag på det här, jag försöker fundera på om jag kommer på några så här specifika... I skrivandet så är det ju givetvis, när jag har jobbat med, webbet, med webben på SVT så är det ju så otroligt starkt präglat av, att vara försik av en försiktighet och att det, ska vara, att det ska vara så objektivt som möjligt. Det blir ju väldigt, väldigt slående skillnad givetvis mot, hur, mot vad och hur vi publicerar på på Svenska fans där vi då gärna söker subjektiva åsikter, men gärna två sidor av eh, kring till exempel en match eller kring en händelse. Eh, så man, vi söker oss åt helt, helt olika saker på det, på det viset. där är inte sagt att, eh, att vi inte försöker ha liksom en balans på, på Svenska fans, för det efterstäver vi också. Att, att låta flera sidor komma till tals i en fråga, mm. och det är ju något som eftersträvas också givetvis igen igen. på svt exempel. Tycker att Svenska Fans typ av journalistik är mer intressant eller tilltalande än den objektiva, stramt hållna eh, SVT-journalistiken? Båda fyller ju en jätteviktig funktion. Nu är ju, eh, alltså, den journalistik som man sysslar med i, i Svenska Fans det är, är ju inte det som är journalistik i traditionell mening, i och med att den, den inte eftersträvar alltid att vara objektiv. Den eftersträvar an, den har andra syften också, att låta folk få komma till tals. Så den, den fyller en helt annan funktion än vad SVT gör. Men den, den är så pass viktig därför att inom, de, inom det vi pysslar med lagsporterna så är supportrarnas syn så pass viktig. Så att de, de, de behöver komma fram De åsikterna Jag har en fråga i samband med det, det Möjligtvis lite lång och lite snårig Men jag gör ett försök För några, något år sedan så rasade en debatt Kanske inte just i sportjournalistiken Men när tidningen eller sajten Ashour proklamerade Jag tror det var Emanuel Karlsten Som startade det, startade den Som en känd webbstrateg Han startade en sajt med någon form av eh, eh, liksom Honörsord Alla är journalister Kommer du ihåg det? Mm, jag känner igen. Jag känner igen. Ja, det det fick super mycket kritik bland journalister i Sverige. Eh, och då menar man att man undervärderar en hel yrkesgrupp om man säger att alla är journalister. För det är inte så. Man behöver en viss utbildning och viss erfarenhet och kanske en eh, massa andra saker i sig. Mm. Det går ju att hävda att svenska fans har haft den typen av taktik länge nu. Det vill säga att man plockar in icke-utbildade personer som skriver ur ett fansynpunkt. Nu har du talat gott om det här, men ser något problem i det att det inte är traditionella journalister mm. som driver en opinion. Det hade varit ett stort problem om man hade utgett sig för att vara, vara ett, ett, ett, ett journalistiskt lexikon eller någonting när det gäller, när det gäller fotboll. När det är ju inget som svenska fans utger sig för att vara, vilket ju redan namnet är ganska så tydligt markerar. Att det här handlar om supportrar som, som skriver vad de tycker och tänker om saker och ting. Sen så försöker man ju gärna ge dem säga, journalistiska guidelines. Vi publicerar ändå saker. Du, du kan inte skriva vad som helst heller. Så vi har ju ett, ett ganska väl fungerande eh, nät för att fånga upp sånt. Den typ av innehåll på till exempel forum eller i artiklar som vi inte har där att göra. Men vi aspirerar ju liksom inte på att vara, ett, eh, på att vara ett renodlade journalister. Däremot är det bra att ha folk med journalistisk erfarenhet och kompetens i, eh, i centrala positioner som, som har den, den erfarenheten kan göra den typen av värderingar. Som du själv. Som, som jag själv, ja. Och så här: då, varför är det intressant vad Håkan i Boden tycker och tänker om Chelseas nästa match? Därför att det, är, det har ju blivit, alltså gud vad jag detta, men supportarna är, det, det, det, det har förändrats. Det som en gång var det som jag växte upp med, det fotbollssamhälle jag växte upp med, det var ju någonting helt annat. Och det man läste om, om sport, det, det var sån, det var sån liten, liten, liten värld. Nu sitter så otroligt mycket människor och kan väldigt mycket mer också om sina lag än vad de flesta journalister kan. Så, så är det ju därför att nu kan, numera kan man sitta och se sitt eh, lags... Eh, håller man på ett stort lag kan och se deras reservlagsmatcher varje vecka. Du kan följa dem på ett helt annat sätt. Därför är det ännu mer eh, angeläget, även nu rent kunskapsmässigt, att många, eh, många passionerade som håller på sitt lag kan berätta någonting. Och, eh, de har verkligen någonting att berätta om laget. Sen har du det rent supportermässigt, rent emotionella. Som är också en viktig aspekt av det, och det, och det är ju det som Svenska fans har, väldigt mycket har kretsat kring forumen där folk får uttrycka sig och, och berätta vad de tycker och känner om olika saker. Så att, eh, jag känner att den biten är ännu viktigare nu än vad den någonsin har varit. Elaka Katunger hävdar ju att Svenska fans och era ägare slår mynt eller tjänar pengar på. Eldsjälar ute i landet som går på träningar och gör det här smutsiga arbetet- –som betalade journalister inte har eh, varken, alltså har tidsresurser att göra. Förstår du den frågan? Hur, hur, hur ser du på det? Att man låter en, liksom en ett infanteri dra in information. Ah. Och, och helt gratis då. Ah. Och sen levererar det här som journalistik om jag nu kan säga så. Ah. Ah, ja, det, det, det får man ju tycka om, om om man nu känner så. Det finns ju liksom ingen som tvingar någon att skriva. Vi ger, ger folk verktyg att skriva och vi vill uppmuntra. Jag har ju en väldigt, väldigt stark eh, tro och vilja att, eh, att komma de här gräsrötterna nära. För att jag kommer själv ifrån den här miljön. Jag, jag vill ha liksom den närheten till folk, det är min ambition i alla fall, så får man ju se hur långt man, man kommer i den ambitionen. Men eh, att, att, att ge utrymme för folk eh, att, att finnas, att höras, att synas på det sättet, det, det är så jag känner. Sen vet jag ju att det här är ju en, en affärsmässig organisation bakom oss, vi är numera ägda av Stampen och så vidare. Så det där, där finns, finns ju ekonomiska intressen bakom också. Absolut, det gör, det, gör det. det. Så är det. Men eh, jag, jag, jag känner liksom så här jättestarkt och jag vet ju att alla de som jobbar in, inom redaktionellt inom det här brinner av, av, det, och, eh, av just den här lusten att jobba med, med folk och med support. Det är det som gör hela grejen. Det är därför vi bara har folk här som, som har varit aktiva inom Svenska fans och mm. försöker hjälpa till på det sättet också. Så att, eh, jag, jag, jag tycker vi har en ganska stark känsla för, för det här. så kan vi inte påstå att vi på något sätt är representativa för alla supporter. Jag hatar det när folk ska försöka ge, ge liksom sken av att vi representerar alla fans. För så funkar det. Det finns så många olika kategorier. Jag vill jättegärna till hjälpa, det finns en del unga killar som jobbar och eh, som ja, vill väldigt gärna skriva och kanske vill lära sig en del knep och hur man, hur man gör liksom en bra artikel. Jag hoppas kunna bidra med, med och kanske hjälpa till med några tips. Sen finns det ju en helt annan kategori. Det finns massa oldschool, hardcore-supporter som bara vill skriva om sitt lag och skiter i mig och vad, vad vi gör liksom centralt eller någonting sånt. Eh, och det, det är lite charmen av det också eller med hela den här verksamheten. Mm. Men hade jag varit stampen hade jag varit ganska så nöjd att jag hade tusentals eh, gratisarbetare som ökade mitt eget varumärke. Ja, gratisarbetare tycker jag. Ja, lite sunkig beskrivning av det hela, men eh, ja, det, det får man väl, får väl folk känna, om det är så de känner så, så får de väl göra det. Jag, jag vet inte hur jag mer ska kommentera det. Liksom. Nej. Jag, jag, jag, känner inte, jag känner inte riktigt den identiteten med det, faktiskt. Eh, utan eh, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag kommer in i det hela på ett annat sätt. Dock fullt medveten om att givetvis är en affärsverksamhet. Mm. Hur ser du på könsfördelningen bland kvinnor och män på Svenska Fans, bland skribenterna? Ja, den, den är ju ganska, precis som de som ser på programmet så är det ju väldigt snedfördelat. Vi har ju extremt stark manlig närvaro inom vissa ålderskategorier. Det gäller ju både tittare och skribenter, men vi har några som är jätteduktiga eh, kvinnliga skribenter också. Eh, som, som vi har ju eh, som, som har utmärkt sig verkligen, eh, som Nina Ljung Fredman på Real Sociedad, vi har Johan Alm på, eh, på Juventus, eh, Pernilla Onsson som håller på med Hammarby och i Sverige redaktörer och så vidare. Så att eh, förhoppningsvis är det någonting man kan stimulera mer i framtiden också. Och det kommer ju mycket mer. Precis som det gör inom eh, sportjournalistiken i övrigt, där det har funnits dålig kvinnlig representation tidigare, så uh, tror jag att det kommer att komma ganska mycket här också. Mm. Hur ser du på den problematiken i stort? Den finns ju i vår bransch mycket tydligt. Jag, jag vet inte så klart hur många av tio som är kvinnor, men aldrig mer än tre, fyra. Ser du ett problem med det där, eller är det bara så det ligger till i, ja, klart, i vår bransch? Det, det är klart att det är, att, att det är ett problem om det inte är en bra förening. Jag, jag själv har ju alltid tydligt, kan man bara ta från en egen arbetssituation, jag, jag har alltid bäst i miljöer varit ganska egentligen blandat kvinnor, män, olika åldrar, och allting för att ge en annan input ofta. På det, man får kanske uppslag eller idéer att se på saker på olika sätt när det är en blandning av människor. Det kan, gälla, det kan ju gälla vare sig det är ålder eller kön eller uh, ursprung eller något sånt här. Det, det, det ofta, blandning uh, stimulerar på något sätt. Det samma gäller ju sportjournalistiken också. Det är klart att, uh, att när det har, varit, att det har varit alldeles, alldeles för stelt och men jag tycker det har lyckats upp på ett bra, börjat lyckats upp på ett bra sätt, för det finns en jäkla ja, massa duktiga kvinnliga som kommer fram nu också. Du är Chelsea-fan. Ja. Hur fungerar det att hålla på Chelsea och behålla sin uh, objektivitet? Lite samma sak som med, med svenska fans tycker jag. Att, jag menar, så länge du... Uh, så länge du spelar med öppna kort om det och är medveten om du behandlar det därefter. Jag vet att det finns någon som anser det här att du kan inte vara liksom neutral och är en del som liksom hyllar sin eh, objektivitet för att de inte håller på ett lag och sånt här. Jag, jag fattar inte det riktigt. För för det första jag tycker jag det är konstigt om man är att och inte håller på något lag äh, ur mitt perspektiv. Men eh, framförallt så tycker jag det... Är, det är dumt liksom att klanka ner på, på andra på det sättet, eftersom i slutändan handlar det om din egen medvetenhet om att du står någonstans för att kunna behandla det hela, om du kan ställa dig utanför, du kan vara professionell och göra liksom ditt jobb och allting. Och det finns massor med goda exempel på, som Lasse Granqvist exempel, alla vet att han är AIKare. Jag har aldrig sett något problem med, med någonting han har gjort som har, som har behandlat AIK eller någonting, för att han, han är en otroligt yrkesskicklig människa. Så att, eh, det, det går det ju definitivt att göra. Får du mycket kritik på svenska fans för att folk känner till att du är sig Chelsea-fan? Ganska sällan måste jag säga. Det är klart, jag har ju varit med här, vi har ju det här tv programmet Eurotalk där. Jag har ju varit både programledare och, och gäst och... Eh, det är klart att det finns de som uppmärksammar än ibland, om man eh, till exempel framförallt om man kritiserar någon, någon, någon annan eller något annat lag och då kan du komma och säga att det är bara för att du är Chelsea eller något sådär. Men det, det är inte så farligt. Jag, nej, jag, jag har inte, jag, jag, däremot har jag fått kritik också ibland från Chelsea-håll, att man är för negativ för man förväntas då liksom tycka att allt är bra. Så där kan det ju också vara. Så att, det, det är väl i så fall möjligen en viss baksida kring det, eh, att en del från det så att säga egna lägrat tycker att man inte är tillräckligt pro eller något sånt. Hur kom det sig att du började hålla på Chelsea från början? Såg en spelare ett mål när jag var väldigt eh, liten och eh, han hade stora polisånger och så så cool ut när han bara liksom höll upp armen i luften och så frågade frågar försa mycket det var och så visade det sig att Chelsea så det var så på slumpartat, men det var ju på den gamla goda tipsextra tiden då så att eh, det var så många följd för lag då misstänker jag. Att man fick se sin lördagsmatch på. Så råkade det vara ett lag som passar den. Det brukar vara ett slumpartat det där. Det brukar vara det. Även om du är ett chelsea fan så får jag känslan av att du i någon mån följer hela världsfotbollen. Eller det vet jag att du gör. Jag upplever också att du har någon form av om man nu ska säga det här, men eh, akademiskt anslag för ditt int intresse för fotboll, det vill säga att du väver in politik och religion och, och, och ekonomi på ett intressant sätt. Hur vill du kommentera det? Ja, nej, men det var ju jättekul att du Erik Niva kom och spolerade allt och var <här> <här> <överglänns> alla andra. <här> nej, men det, det, jag har väl lite liknande på det sättet, intresse för det det kulturella kring fotbollen egentligen. Det intresserar mig på många sätt mer än, än själva spelet. Jag, och det är ju det som är så underbart med exempelvis fotboll att det finns så många ingångsvinklar. Vi brukar ha Christian Borrell här som du känner som har ju helt annat perspektiv, helt, helt annan ingång i fotbollen kring ägandet och sportchefer och, och allt det här. den är en helt annan, helt, något helt annat än vad jag själv... Ser. Börjar i alla fall. Jag har väl sett nyfikenhet kring, kring andra länder egentligen som jag alltid haft sedan jag var väldigt liten. jag kom från ett hem där vi hade då blandade kulturer och en morfar som um, höll på med, med språk, som var professor i språk i Lund och sånt där. Och hade mycket utländska gäster och sånt där. Någonstans där så föddes den här nyfikenheten kring andra länder. Och den kombinationen med, <coughs> med fotbollen har blivit något sånt där. Så jag har ju märkt när man kommer till ett annat land så är det ju en sån dörröppnare att bara kunna prata lite om deras fotboll. Man lär känna samhällen på, på ett sätt. Så att hela den biten har fascinerat mig mer kanske än vem som är för närvarande det är världens bästa högerbacken och sånt. Du är påbrå, följer du den grekiska fotbollen på nära håll? Nej, inte på nära håll. Och det här har jag gjort något så osannolikt att jag har nästan bytt lag genom åren När jag en gång höll på Ajek som är från Aten så har det blivit allt mer pauk under senare år som där min släkt kommer från det vill norra Grekland kring Thessaloniki. Så att jag, har, jag har ingen sån här stark klubbkänsla men jag ömmar ju klart sådär som man gör kan lite för för landslag och grekska klubblar och hålla ut ett extra öga på det speciellt nu när allting går så åt Fanders som det gör där nere. Det är bara slå mig nu, jag har hört det, jag vill fråga dig och rätta med mig om jag fel, men jag har hört att AIK-Aten eller aik Aten, är utlänningarnas klubb i Aten, Olympiakos är de form arbetarlag och eh, Panathinaikos är akademikernas lag, stämmer det? Ja, det ligger väl någonting, jag har inte, jag har inte tänkt på AIK som utlänningarnas lag, men alltså, de, det är ju samma bysantinska arv, de har ju samma... Eh, symbol i sitt klubbemblem som Pauk, de, de kom ju, det, var ju de, det var ju människor därifrån som, som kom ner till Aten och bildade den klubben så jag vet inte om du möjligtvis bottnar i det och på Olympiakos Olympiakost stämmer och gör det. Du, bra koll, det är sånt, sånt, sånt där som jag också tycker brukar vara väldigt kul. Jag drog till med något, det, det känns som du ser rätt mycket fotboll, hur många matcher ser du per år, har du räknat på den någon gång? Uh, nej, jag, jag, alltså jag, jag är ändå inte i den här klassen. Jag pratar med Karl Karlsson på, på Aftonbladet. Uh, han, ser, han ser sjukt mycket, men det, men, det, men det kan ju också vara för att han kanske inte är gift då, som, som jag är. Uh, man har tvingats kompromissa i tillvaron, vilket gör att, att det inte blir lika mycket som det en gång blev. Men uh, nej, jag, jag ser inte så tok mycket tv-matcher nu. Och det kan vara en sex... Sju matcher i veckan, inte, inte mer. Sen, slår man ut i timmar och sen börjar räkna till hur mycket tid man spenderar på nätet med att kolla fotboll så blir man ju lite mörkrad. ja. Det är min nästa fråga, hur många timmar i veckan ja, det, det, bränner det, du på fotboll? Nej, det, det, vill jag, det vill jag verkligen inte tänka på. Jag blir, det är fruktansvärt mycket va? Ja, det blir det, blir, det ju. På, på ett eller annat sätt så gör man ju det jag har alltid också varit såhär nyhetstörstande eh, så jag alltid sökt mig till, till det flödet på, på något sätt. Så att, sitter ju hela tiden och, och, och kollar av. Men det är väl en ganska vanlig sjukdom bland, bland sportjournalister. Eller ja, säkert nyhetsjournalister i allmänhet. Följer du någon annan sport än fotboll? Eller det måste du göra. Du är ju chefredaktör för Svenska Fans. Ja. Jag, jag, har, jag har ju arbetat med väldigt mycket olika sporter genom åren. Så att, så att jag är ju van att arbeta med, inte minst då på eurosport när jag jobbade som pressansvarig där då att man skrev om allting, från motorsport till rugby och allt sånt här också. Så att, jag, jag försöker hålla koll på allting, men jag har absolut det som... Min passion har kretsat kring fotboll, när det andra är intresse. Mm. Vilka skribenter uppskattar du? Oj, eh, väldigt många. Det är så mycket duktiga skribenter nu tycker jag det, Jag tycker det är jobbigt nästan. Ja, men det, ja, men det, det är fantastiskt kul för det, det är otroligt många som är duktiga. Utlandet så har jag Martin Samuel på Daily Mail är nog min favorit för att han är så otroligt rak i sina åsikter och i ett land där eh, Folk i medierna ofta, det blir ofta häxjaktbeteende i medier så går han alltid sin egen väg och är alltid väldigt, väldigt klar och tydlig i det han skriver. Till skillnad från till exempel jag jag kan vara väldigt omständlig när jag skriver, känner jag själv och sådär och försöker eh, få till det snyggt. Han är så rak och tydlig hela tiden och får alltid fram perfekt vad, vad han vill. Eh, Henry Winter är också en annan som är, som är duktig men fast på ett annat sätt och mer att ha, ja, mer mer gångbart namn sådär. I, i, i Sverige finns det ju, ja, jag, jag tycker att Aftonmol har fantastisk, liksom, en fantastisk trio till exempel med Simon Bank och Erik Niva och Johanna Frendén då, är ju briljanta. Kalle Karlsson har ju sin genre också. Och sånt där. Otroligt nördiga genre men den, den, den funkar jättebra också. Mm. Vilka kommentatorer tycker du är bra? Ja, jag, jag har, ju, jag har ju alltid varit förtjust. Jag har ju jobbat sen hela med honom och känner honom. Men Chris Herrensdamm har jag alltid tyckt varit väldigt duktig och han är så otroligt påläst. Vet, det är ingen som pluggar liksom så mycket inför någonting. Och, eh, men så, så finns det Jesper Husfält som jag tycker har växt och blivit så otroligt duktiga. Ja eller in några. Mm. Hur tycker du liksom svensk tv-kommentering står sig jämfört med utlandet? Har du någon uppfattning om det? Du reser ju runt då. Lyssna då och då och titta då och då, antar jag. Mm. Nej, alltså från Eurosport-tiden så kommer jag ihåg mycket jämfört med den norska och danska men det mest roliga med det var ju egentligen att den skiljer sig väldigt mycket med den passionerade norska och den väldigt eh, måttfulla danska kommenteringen. Så var ju svenska någonstans mitt emellan där på något sätt, bortsett från... Roberto Wacki i cykel möjligtvis, som, som vi tillhör en, en, en egen grupp där. Eh, men eh, men jag, jag, jag tycker att, jag tycker att vi, det, det jag gillar med svensk kommentering är att vi, vi är ofta väldigt, väldigt noggranna med det vi gör. Väldigt medvetna att de som tittar kan väldigt mycket. Där kan ju till exempel i England så kan man eh, vara ganska slarvig och vara lite... Försumma lite när det gäller utländska spelare, och sånt här var lite nedlåtande närmast i tonen, lite högtravan och sånt där. Det tycker jag att vi är, överlag är faktiskt väldigt bra i Sverige. Så, äh, Italien, Italien kan jag gilla, jag förstår italienska hyfsat, men jag, jag vågar inte värdera det riktigt på det sättet. Men jag gillar passionen när, när, när man kommenterar. Och, äh, Frankrike är ganska jag tycker jag känns också ganska så analytisk jag gillar jag också. Mm. Vilka TV eller radioexperter tycker du är bra då? Ja, Lars Granqvist har vi ju nämnt tidigare. Eh, sen, sen så tycker jag att jag har blivit jätte, jag tycker det var jättekul att lyssna på Lagerbäck nu i Via studion där för det var kanske någon som var lite tveksam till med sitt ganska torra sätt som man kan vara men han har varit här nere i Eurotalk studion också någon gång och man har hört honom. Eh, har släppt loss lite och i, gått in i de här ämnena, så som man gör ibland eh, nu också i Satt's Jag tycker han har blivit jättebra i sin roll. Vi hoppar tillbaka till fotbollen. Hur många Chelsea-matcher har du sett live? Eh, det är inte så många. Jag skulle tippa att det är kanske ett, ett 50-60-tal och sånt här. Alltså jag har sett det i ganska många länder. Jag har sett dem tror jag i 15 länder och sånt där. Jag försöker resa, eh, Utlandsresorna är särklass roligast. Det är ganska många ändå, 60 Chelsea-matcher? Ja, kanske. Ja, Nej, jag på några förreferenser då, men jag har min bästa kompis i England, han har sett Chelsea två och tusen gånger och har varit i 45 länder, tror jag sett Chelsea eller England då. sen finns det finns många här i Sverige som reser mycket, mycket mer en äh, vad, vad jag gör på, på matcher. Och det, det är ju väldigt kul för just på Svenska Fans hittar du ju de här nörderna som håller på Colchester och Mansfield eller Barnett eller något sånt här som åker otroligt mycket på, på den typen av matcher. Fascinerande mm. människor. Jag kommenterar Macclesfield Chelsea en gång i FA-kuppen kommer jag mm. på nu. 2007 tror jag. Var det, det var då som John Obi McKell gjorde mål va? – Ingen aning. – Nej, men det, kan, det kan ha varit det, för det var hans enda mål som han äh, har gjort, tror jag. Oh, – Oj. – Du kommenterar den. – Ja. – Shit. – Jag tror Hedman Stort. eventuellt. Nej, jag, jag har jo, ingen Jo, men det aning. kan ha varit den, som han skulle ha spelat, men, äh, men inte han sig. – Jag kan inte komma ihåg det. – Nej, men det, det, det kan ha varit. Han skulle bli ha blivit första svensk i så fall som någonsin har spelat i Kälsys A-lag. märkligt nog har det faktiskt aldrig varit. Det var ju danskar och normen, men... Äh, han var inkallad till en liga kuppmatch nämligen, då när han, efter det här mystiska kontraktet han fick där borta i alla fall, mm. och skulle eh, få chansen i den här liga kuppmatchen i alla fall, och den eh, skadade sig på träningen och kunde inte vara med, och sen var det ju aldrig aktuellt. Björn Goldbeck har spelat där, va? Björn Goldbeck har Jag har slagit där. honom i pingis. så, alltså, stort. Ja, det bara kommer ur Vilka mig. Referens. <laughs> jo, det är möjligt att vi blir lite fotbollscentrerade nu, men hur vill du värdera de olika europeiska ligorna mot varandra, om du, om du ringar in England, Tyskland, Italien, Spanien och kanske Frankrike om du verkligen måste. Hur låter det liksom, vilken är starkast, vilken är på uppgång, vilken tror du går tillbaka, hur, hur ser du på någon ja, får man översikt av detta, arenor, publik, kvalitet på fotbollen. Gigantisk fråga att du säkert en kvart att svara på, men om du gör en kort version. Ja, men jag, jag är ju anglofil så att för mig är ju den engelska ligan alltid haft en speciell plats. Kvalitativt är det är det är det, är det, är det oss tråkigt att det, att det går liksom inte att jämföra på det sättet. Ehm, och det är helt olika typer av fotbollsupplevelser normalt men vi satt precis här, här i eh, och gjorde ett eurotalk med Jens Fjällström som pratade väldigt bra om det här om till exempel hur italienska ligan håller på att eh, att förändras och plötsligt ha blivit innovativt innovativ i, i spelsättet. Eh, kanske beroende på också att man lever i en annan ekonomisk miljö nu än vad man har gjort tidigare. Eller på senare år i alla fall har man ju fått allt, allt eh, svårare. Eh, och då får man försöka hitta andra sätt att bli framgångsrika. Och, eh, så att jag... Vad det skulle svara på? Jag kan inte svara på... Jag, nu känner jag att jag glider iväg när de har ju ett jätteproblem med arenorna i talen, det kan ja, de, stå har, fast. De, de, de har ju ett jätteproblem när, när det gäller det. Det är precis som du var inne på, att det är så stora frågor så att det, det, det är svårt att vara konkret, äh, att, att svara på de här frågorna. Äh, den, den engelska, ligan älskar vi för den, liksom, den intensiteten som är kring matcherna för att det finns inte på det sättet någon annanstans, i, även när du ser liksom, en bottenmatch. Så finns en intensitet i matcherna. Det är liksom drama-action hela, hela vägen. Eh, Kvaliteten i den spanska ligan är av det jag har sett eh, på mycket högre nivå. Även när du ser liksom, mellanlagen där så, så kan de slå passningar som de flesta, som många engelska spelare inte klarar av. Eh, medan Italien har ju en, en, en. Är det egentligen mer en. Jag har känt tidigare att det har varit just den här starka kulturen kring fotbollen som gör den så speciell. Den liksom andas, den, den luktar, den doftar på ett speciellt sätt och det, så är det väl egentligen med alla de, de stora ligan. Jag kan inte svara på liksom vem jag skulle, vilken jag kvalitativt bäst eller speciell. Men, men för mig har ju alltid engelska ligan en, en, en, en särskild plats då, dels som mitt lag, där, dels den fotbollskultur jag är mest van vid. Mm. Vad tycker du franska ligan exempelvis har för USP? Vad är det? Den, den, är ju, den är ju jäkligt fysisk liga jäkligt hård men den, den ligger ju... Alltså franska fotbollen är, den är också speciell. Det är ju så udda det är ett udda land Frankrike när det gäller fotbollen. Därför att på ett sätt tycker jag att de har de har kanske den bästa, de bästa medierna i, i, i fotbolls-Europa. Jag tycker liksom, Frans fotboll och L'Equipe och de här det är, det är helt briljanta tidningar. Sofot är kanske den bästa vi, eh, av, av dem alla. och eh, Det skrivs och görs väldigt mycket bra kring fotbollen. Sen så har ju inte fotbollspassionen varit så där. Inte alls som, som den har varit i Frankrike Eller som i Spanien och Italien och England. Utan det har varit på sina håll givetvis... Marseille och vissa städer som, som har varit väldigt eh, fotbollsmässiga men jag, jag, jag, jag kan inte jämföra Frankrike på det sättet på den nivån utan det jag känner att det kom väldigt, väldigt starkt med 98 VM och eh, så att eh, sen så ja, du, du har andra städer, Lens Saint-Etienne och de här, det finns jättestarka traditioner på sina håll men, men som land så har de inte levt för fotbollen riktigt lika mycket som som de andra stora länderna vi pratat om. Jag var såg Lauriam och Pierre för tre år sedan. är Johan Gorkivs pappa. En ja. mycket trevlig och verserad person. Men inte toppfotboll kan jag säga, just den fajten. Nej. Nej. Nej, men det det är inte. jag har ju varit ganska ofta och sett på... Monaco och Nice för jag, min, min mamma har haft lägenhet nere, nere på Rivieran så att de har passat på att liksom ha stuckit bort dit och kollat på, på matcherna utan att För den saken skulle bli vid så här speciellt Monaco är ju väldigt märkligt äh, gäng i franska ligan. Nice har ju inte är också väldigt speciellt där mot EU, ju österdag. Då skulle du bara få säga lite korta ord om, om den tyska fotbollen också för den, den fick fick inte in riktigt. Vad är din känsla för det? Tyska fotbollen, är ju, jag har, jag har varit på plats alldeles för lite för att uttala mig på det sättet, vilket jag, jag, jag, jag ihåg, men senast, senast jag var i Tyskland är det säkert eh, tio år sedan när jag var på Hertha Berlin Chelsea, så det går liksom inte jämfört med, för det är under de här tio åren som det har hänt så mycket. Så att, eh, men eh, alltså jag, jag är ju otroligt imponerad ju om, om vi pratar just ur ett svenska fans perspektiv, och ett supporterperspektiv. Hur man har lyckats stå som alla är väldigt imponerade av man har förvaltat liksom supporter arvet. Eh, det, och försökt balansera den kommersiella sidan med den publika sidan och alltid, eh, oftast i alla fall lyssnat på fansen. Man håller en. Prisnivå som är rimlig och sådär. Så det, det, det, det är ju alltid kul, och det här, det här går igen på annat håll också där, där folk kanske inte tidigare tyckte att damfotboll var så kul. Det kan ju också ha haft till exempel många har ju fastnat för det nu när man har sett OS och senaste VM med fullsatta läktare och så vidare. Miljön spelar ju stor roll och tyska arenor de är ju alltid fulla, det är lätt att fastna för en, för en tysk match oavsett vilken liksom just på grund av sådana omständigheter, även om man sitter och kollar på eh, Bundesliga eller någonting på, på Eurosport så att eh, den, eh, ja, den, den är ju definitivt växande. Om du inte hade det här yrket, vad tror du att du hade jobbat med då? Då hade jag jobbat antingen som lärare eller så jag jobbat inom någon, någon form av biståndsverksamhet. Vilken typ av lärare? Samhällslärare, tror jag. Jag, har ju, jag läste statsvetenskap och sånt en gång i tiden och det ligger mig ganska varmt om hjärtat. så Samhällslärare, tror jag. Så att, ja, någonstans kring det... Det nog Vad tror du att du gör om tio år, yrkesmässigt? Jag jag, alltså jag skulle jättegärna jobba kvar här. Jag, jag inbillar mig att det är något jag skulle vilja göra. Jag vill ju också se om Svenska Fans social verksamhet till exempel. Eh, supporter har ju väldigt, väldigt... Eh, ofta om du tittar på ultras i Italien, får, man får ju ofta höra om allting de bråkar. eller om, det är en massa stök på matcher och så vidare. Men de arbetar ju väldigt hårt, eh, ofta med att hjälpa, om det har varit en översvämningskatastrof. Det är ofta ultras som samlar in stålar som håller på att engagera sig. Jag vill se mer sånt socialt engagemang, det hoppas jag göra en del med svenska fans. Inte att vi börjar skänka pengar till massa grejer för att få vårt namn på, även om det är jättefint och bra. Men, eh, men mer, eh, men mer eh, konkret. Så jag skulle själv gärna... Liksom, Gå i, i någon slags frontlinje för det. Det hade jag trivdes väldigt bra med. Mm. Eh, jag, jag vill jättegärna eh, jobba med och, och vara med unga nya supporter eh, som andra som andra syn, nya ögon. Den här världen jag älskar den. Liksom det, det, jag, nej, jag, jag vill inte lämna den. Hur gammal jag är, är du idag? År. Idag? Ja. Alldeles för gammal för att syssla med något sånt här redan. Jag, jag fyller ju faktiskt, eh, vad blir det? det? blir 47. Finns det någon jag vet inte hur du politiskt kan svara på det här, men finns det någon, något stjärnskott eller någon speciell skribent på Svenska fans som du tror kommer ta steget ut i en form av publik just. David Fjell har ju lanserats från början härifrån. Det finns några fler namn som mm. har tagit steget ut nu. Ser du någon just nu på Svenska fans som är riktigt vass och ung och lovande? Det finns en del duktiga skribenter. Jättesvårt, men vi har... Eh, Linus Sunnervik exempelvis, som, eh, som har varit re redaktör på, på svenska sidan. här, Jätteduktig, jag vet att han är uppvaktad av eh, andra också och så vidare. Där har, har en kille som kommer bli jätteduktig. Han, han, han jobbar ju på Offside nu eh, bland annat, och det är ingen slump. Han är en jätteduktig, väldigt duktig skribent. Sådär, eh, en kille i alla fall som jag tror definitivt kommer att se mer av. Du, vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Jag vill ju alltid höra mer på från Johanna Frandén exempelvis. Hon är jätteduktig och har kommit in med lite, lite annat sätt att se på, på sporten. Och så skriver hon fantastiskt bra. Och så är hon ju jäkligt begå, duktig. Ja. Det är ju härligt för hon är redan inspelad och klar. Asså. Och när den här podden sen så kommer hon ha sänds några, jag vet inte hur lång tid innan. Aha, okay. Så det är klart. Okay. Har du okay. några mer tips för mig? Eh. <laughs> du har nämnt andra namn där som jag tyckte var också var intressanta eh, ja, jag skulle ju jättegärna ha nu talar jag ju egen sak då, men, eh, men Chris Harenstam som eh, är en, eh, någon som hållit på med så väldigt många olika sporter, Det är rätt rätt kul att höra har ha en del att tillföra på ett annat plan kanske mm. bra, för han är också bokad <laughs> bra jobbat. Eh, eh, den här podden heter ju Agendasättarna. jag låter alla sluta intervjun med att att jag frågar hur de, de driver framåt vår bransch, eller vad de har för typ av mission i sportjournalistbranschen. Om jag frågar dig, hur låter det då? Jag var inne på det lite tidigare och jag menar att, att, att, kunna, att kunna visa att, att supportrarna har en, en viktig plats, en viktig roll att spela. Både i, inom sporten och liksom samhället att, att, att supportrar är viktiga. Det är lite någonting som jag vill ta fasta på och få folk verkligen att förstå. Det, det är min förhoppning i alla fall. Och sen så på vägen så hoppas jag utgits med, med tanke på att min verksamhet att det kanske dyker upp eh, jätteduktiga unga människor, vilket jag har gjort. Eh, tidigare, eh, att, att få se några av dem utvecklas och bli duktiga och, och, och eh, kanske de som har ambition att jobba inom journalistik, det är långt, långt, långt ifrån alla som har. men de som har det kanske hittar någon, eh, eh, hittar andra eh, arbetsplatser och kanske kan försörja sig på, försörja sig på det. det är, Mm. Jag. Ser du på något sätt Svenska fans som en, en uh, tummelplats för unga förmågor, som du säger, att komma hit och sen gå vidare och sprida sina? Ja, inte bara så, så, så får det inte vara, utan det, det får verkligen inte vara begränsat till det. Att det är en jätteviktig plats för. Det, för uh för alla, alla typer av supportrar, men, men det är klart att jag med min journalistiska bakgrund jag kan jag känna en personlig tillfredsställelse förstås, om det, är, om det är några som man lyckas stimulera på det sättet att, att gå vidare på... jag, jag, jag kan ju liksom inte styra folks passion för, för sin klubb eller intresse jag kan, jag, jag kan ge dem en plattform och vara där men, eh, och hoppas att de trivs med att och vara med oss och... men, men är det någon exempelvis då unga killar som kanske, och tjejer som, som vill skriva att, att de kommer någon vart, då är det klart då blir jag glad Bra, det låter härligt Fredrik Pavlidis, stort tack för att du ställde upp för podden. Tack själv